deixamos a música de fondo e poñémonos en contacto xa con Galicia a outro lado do fio telefónico temos a Xulo Simón, boas tardes Xulo hola, boas tardes aquí con Barro día de reflexión pero con boa temperatura, non? efectivamente, estamos con, con moi boa temperatura e eh, un día así apropiado para, para reflexionar, porque tampouco é un día así para estar na praia, porque está... hai así algo de... algunha nube por aí que é outra, non? Mm -hmm. Bueno, unha primavera é que... un pouquinho... Eh, eh, as, eh, pasado por agua de vez en cando non? No, alevamos xa uns días eh, sen auga, eh? A verdad que o mes así. de abril, eh, lo que vai de maio, pois pues, moi ben, xa hai xente na praia, eh, a verdad que non é normal, eh? Eso de este ano de abril a unhas mil... non. No se cumpriu, eh Mellor, non? É dicir, que podes disfrutar dunha nascente primavera extraordinaria, non? Si, si, si O mes de maio está outro dito que cando marzo bueno. mallea maio marcea sí, sí. Pero non, o mes de maio pois pues, está vindo como, como ten que vir, non? Sí. Eh, Preparando os gromos da viña, non? O bueno, igual, si xa hai xa hai ácimos sí, sí. aquí, grandeiros, eh Moito, moito, moito Eh, bueno, yo Que contas, de, de novo, esta semana, despois dunha semana aí de, de, de... Bueno, poder... da, da campaña, pois a verdade é que non non foi campaña interesante. <risos> eh, precisamente, hoxe un dos artigos de, que estive mirando ha sido de Barreiro Rivas pois fala da desmitificación de, de, do Twitter, non falando do movimento este do, ah. do 15M, pois di que, bueno, que as redes sociais que sí, que foron como un... Eh, eh, un comezo do, do, pero en realidade os, os medios de, de comunicación os, a, a prensa e a radio dado que a campaña era moi aburrida pois aproveitarose deste movimento para darlle máis, eh, eh, máis pulo non é foi en realidade o que fixo triunfar o o, o movemento este, non, do Barreiro Ribas, máis que nada, Eso, pois foi fixo simplificación, non? Si que é un movemento moi efímero, que bueno, que vai a pasar rapidamente. Bueno. Eh, tamén, eh, por exemplo, o Nega fíxase máis no feito de de que Robalcava que está ante un auténtico unha auténtica chantaxe non? É unha verdade que hoxe non escoitei as noticias, e non sei como quedou a cousa, pero é de supoñer que, que a policía que se limitaría a, a informar, non? Si, sí, si. Sí. É o, o lógico, non? Que, é un que día aquí Onega non? É sí. que, bueno, hai alguna prensa hoxe a nivel nacional que xa di, bueno, que o o goberno é incapaz de cumplir de facer cumplir a lei que non sei que, non sei tanto sí. eh, bueno, é a única posible solución non o pues, de... Non sei o, o análisis que se pode facer de, este, de democracia allá, ou de, de, ese, de ese movimento que existe ou que agora mesmo temos en 50 cidades españolas non é froito dun, dun análisis tan simplista como se pode ah, levar adiante sí, non no no fondo pois hai un, hai un enfado eh, bastante importante de, bueno, a fiscalía pois, de de do feito de levar por pois, xente implicada en, en corrupción nas listas, tamén de, bueno, da crise económica que están pagando os de sempre mentras que os, os banqueiros pois eh, eh, que foran os auténticos causantes, pois que, ao revés, que están levando dinheiro público, non? en fin, hai... está claro que algo hai por detrás, non? que non é unha cousa tan tan simple, non? Exacto, exacto, entonces eu esto despois do día 22, pois de mañán despois do, Pero... do, do, do, do das elección despois pase o que pase, pues pois, um, verase que, que tipo de, de forza pode chegar a ter e que sí. eu, um, cando menos o feito de que exista e que a xente poida um, um, eh, discutir ou falar en, en, en alto de decir, bueno, pois a mín gusta, a mín non me gusta cando menos sí. o feito de que exista eu que, que que é positivo, cando menos é positivo, non? Sí, sí, sí. Eh, bueno, en canto a súa prohibición, eu creo que oh, houve unha postura distinta de todos os suices que foi a do a Luciano Braga, o suiz aquí de creo que a de, de Pontevedra, que precisamente ao que está, leva o tema de, de Garzón tamén, que estaba, pois, en contra da, da, da, do, do, de ter que expulsálos donde están acampados, non? Uh -huh. Eu bueno, xerlín algo por aí de, falando deso, da libertade de expresión, que, bueno, que, les, que non estaban pedindo voto para ninguén, que era unha manifestación pacífica, entón que, pois, que que, sí, sí. Bueno, que <ríe> a, a, estaba en contra en contra de alguien no, que se me no le... que que que alguén que se meta na internet e que, que fuchi un pouquiño preguntando ou, ou que, que interesándose por ese movemento, pois pode darse conta de que, bueno, pois ten, teñen pois, un seguimento a nivel de Twitter e a nivel de Facebook eh, enorme e ao mesmo tempo pois hai moitísimas firmas de personaxes que non teñen nada que ver co, co, con ningunha sigla política, hasta filósofos e eh, grandes pensadores que, que Bueno, pois a, pois ou polo menos deseénlle un, un, un bo, unha boa continuidade, non? Sí, sí, sí, sí. Si, sí, bueno, certo é que é un movemento que naceu aquí en España, pero parece que está tamén eh gañando adeptos noutros, noutros países, non? Sí, sí. Eh, bueno, un canto a, a campaña e cousas curiosas, por exemplo, eh, cousas tamén desagradables. Eu estaba vendo estes días atrás a prensa que a vivenda de Nando Casal, o o membro de, de Milladoiro, hm, mm. pois que, bueno, que se presenta polo BNG en creo que no concello de, de Catoira, si, sí, pois foi objeto de pintadas, insultos, etcétera, no? uh -huh. Algún algún bamla Eh, eu, eu troco, cousa curiosa, Por exemplo, pola en en Negueira de, Mu de Muñiz, non sei se alguna vez chegaches alá para toda da, da Fonsa Grada, que é onde eh anos pois empezar ali a nacer ali unha unha comuna. Mm, eh, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, a candidata do, do BNG pois pues, é unha belga, xa o sea, deu moita xente de fóra que restaurou ali casas que había xa abandonadas e tal. Eh, a candidata do BNG pois pues, é, é unha belga, a que todo o mundo creo que que le chaman Luz, non que, que se chama así, pero ten un nome tan complicado, pois pues, que decidiron poñerlle Luz, ¿no? sí, sí, sí. e eh, eh, bueno, eh Eh, por exemplo, no Concello da, da Coruña, eh? no Concello da Coruña, pois, eh, salía outro día na prensa que no, no mes de agosto pasado, pois o Concello gastou 73.000 73.000 en en adquirir unhas placas novas para poñer nas ruas, eh cambiar a simboloxía franquista, entendi non eh, pois que aínda quedan 22 indemnizacións de de vías relacionadas coa, coa dictadura, como Franco, Lejo ou o general Sanxur, xe, Sanjurjo, etc., ¿no? o sea, está o furfo, afecta, sea, aínda non no se colocaron esas, esas placas, pois eh, imixinado agora que, que gañe as eleccións por eh, Carlos Negreira, non, unha persoa que é eh, galegofóbica, non? Sí, sí, entón que vai con facer con estas placas, 73 73.000 €, que o mellor quedan aí mal gastados, non? <risa> Solamente faltaría iso, madre mía, e vale. sí, porque... además que, bueno, é capaz de poñer, impoñer en, en pago do galego, pois pues, ao mellor falar eh facer os bandos en inglés, non? <risa> pode ser, pode ser. <risa> <risa> Bueno, xa non sei sé, ao final o pasará, pero era partidario de cambiar a lei de normalización para poder aceptar o topónimo La Coruña, no? La, la Coruña, sí, sí, sí, sí, entonces, sí No sé, en caso de gañar pois pues, eh, era unha das cousas que citaba na campaña polo menos no comezo da campaña no sei sé, despois <risa> Bueno, eh... incongruencias e cousas curiosas da propia sí. da, da, da campaña para votar, non? Pero bueno, o caso da, da Coruña pues, é, é curioso. Hai pouco unha exposición na Casa Museo Casares Quiroga que era sobre a, a toponímia galega castelanizada na, na Coruña. Non? E mesmo ahora o, o, o centro comercial este que tan anunciado de... Creo que marineda ou marinealea ou no exactamente sí. que din que pois, non sei son se máis grandes de España ou do máis grande, pois eh, a pesar de que hai empresas galegas por detrás, tal, pois o, o galego pois, non, non existe para nada, in nórase totalmente centro comercial no centro comercial é na no comercial, en a publicidade que, que selle fix. Eh, No, o sea, marine, eh, creo que vamos a ver marine de City, Sí, Marina de Citi ¿no? uh -huh. eh, claro. <laughs> La página web eh, de, de, El centro está disponible O, o castellano O inglés O, sea, o o galego nada, nada de nada e eh, eh, bueno vamos falar de outra cousa eh, dar a vendida a unha nova revista bimestral de banda deseñada que vai dirixida para nenos e nenas saiu o número 1 de CIS en la revista que é pensada para nenos e nenas de sete a, a cento sete anos eh. carai carai eh, sí. Por certo, está subtitulada Como a revista do neno máis porco do mundo Pois ¿no? sí. <risa> é pues interesante sí, E ¿Eh? onde está a editada, entón el... pues, eh, Por detrás eh, Eu creo que está, edita Retranca Que ah. é outra revista que hai que, que leva Kiko da Silva Kiko, ¿no? Kiko, entonces, sí, sí, sí. Sí. Eh, Bueno, pero Parece ser que, bueno, que Participan os mellores autores Galegos e españoles de banda diseñada E ¿no? uh -huh. Eh, o xa, un Por un certo, a banda diseñada tamén participa na, no festival de canes, non? De, de Cans, refirme, o can de Porriño, non? De Cans, sí, pois pues, <risa> Pois, pues, mira, precisando xe Tola maña eh, Digo, vou mirar algo de, do festival de Cans Pero, no, despois pasouseme o tema Porque está tendo un éxito Un éxito tremendo, eh? Sí, fantástico, eh, fantástico eh, A verdad, pois pues, esqueouseme de, de buscar algo nova sobre, Dar información sobre o, uh -huh. o Festival de, de Cans, non? De caso aquí do no Porriño Si, sí, de caso de Porriño, exactamente no. sí, sí. Bueno, que, que este ano pues, Dedican lledo a Alfonso Pato eh, te, teñen previsto Que, vaya, que asistir, asistirá Moitísima xente de Fernando León, Isabel Coixet sí, sí, eh, Luis sí, sí. Tosar, María Pujalte Bueno, a verdade es que bueno, Eles disfrutan O por lo menos Tosar, cando os coitamos a última vez Dicía que ele disfrutaba Paseando non pola alfombra boixa, Sino polo chimpín O chimpín no, no chiimpín que o levaban dende o sitio do, do, do hotel hasta o lugar de, de celebración non. No, a verdade é que é de lugar o traballo que deben de estar facendo por aí algunhas persoas, porque imimaínume que os medios que terán serán mínimos é eh, vale. unha, unha aldea pequena que non... Sí, sí. bueno, para conseguir meter a toda esa xente pues, teñen que traballar o, o seu non eh, sí. a, a nivel económico o mesmo, necesitanse moito diñeiro para todo iso non? Sí, pois, el, eh, o, o tal mm, Alfonso Pato o, foi o que nos mandou precisamente eh, detalles de, de información con respecto a este, a este festival, eh, solamente di que conta con, con 70.000 euros a verdade é sí, sí, que sí. Eh, Con este presupuesto, dar adiante a un trabajo tan importante... Eh... Sí, sí, por eso que ten que haber moita xente pues, que constea colaborando sin, eh, sin percibir nada a cambio ¿no? o sea que, sí, sí, sí, porque senón é, é imposible levar a cabo esto un, mandonos un, un correo que dice se hai xoie sumas que non hai alfombras vermellas, nin grandes escenarios, nin flashes senón o voluntariado dun povo que abra as portas das súas casas e traslada aos convidados e autoridades nos seus tractores, os chimpins resulta sí, moi particular aínda sí, que sí. durante os primeiros anos esta foi unha idea que se tragadou do certamen cando viñeron os medios de Madrid entón aquelo, pois, convertirse nun grande festival que agora eh, eh, bueno, pois moita xente se se dá de paus para poder chegar alí, non? Uh -huh. Pois, a ver se o ano que ven, pois podemos falar desde ali Ah, pois, seria, seria unha fita non... sí. interesantísima ese sí. señor, si? Sí. Bueno, falaba de desta de, de revista de, de banda deseñada. Entón, pois, pues, molestei maí en buscar algúns datos que teñen relación coa nosa literatura para os máis eh, pequenos, non? Eh, alá polo ano 1898, eu creo que Aparece a primeira obra na historia da nosa literatura que ten en conta os lectores máis novos que é eh, cando Amador Saavedra Montenegro recolle da tradición oral galega as fábulas galaico-castellanas. Mm. Eh, e a primeira obra de autor da historia da literatura infantil en galega eu creo que é de Vicente Risco que no 1921 eh, publica O Rei Abarento este mesmo ano eh, escribida tamén o, o labrego e máis o rei, eh, a dona encantada ainda que non se publica publicarse máis tarde no, no ano 2004 en Asia eh, pero no 1922 comezou a publicarse en Madrid na, na editorial ibérica unha revista para nenos a, as roladas que levaba o sú de eh, folha dos rapaciños galegos eh, estaba dirigida por Ramón Cabanillas ah, e eh? eh, eh, Só saíron dos números un, ese mesmo ano, un en maio e o derradeiro en xullo. E, no número un, xinalase que a publicación pretende educar aos nenos galegos no amor á terra e a súa cultura. E propón a creación en cada vila, en cada escola, en cada sociedade, en cada sociedade de labregos dunha rolada. A rolada din que colle o nome da fuxida de paxariños que deixan o niño tépedo para ensayar o primeiro bó no azul luminoso. No? Eh, As roladas deberían ter cando menos cinco rapaciños irmandados Traballarán con todo amor e vontade en recollerno piñas apuntes sobre a toponía e o folclore de Galicia en xeral, no que teña interese en relación coa cultura galega. Eh, a verdade é que é unha máua que, non, que só houvera dos números porque a verdade é que os fins que, que pretendía eran... De, de bar, ¿no? Carai, máis importantísimos é, importantísimo, é, é, é, é Dirixido precisamente a Ornenos, os cativos Si, si, si No 1927 Evaristo Correa Calderón Publico a Garida A da sorrisa da aurora Que é o primeiro conto de fadas De autor en áltimo non en 1928 Filieira Valverde estrea unha obra de infantil en galego que se titulaba Arromar falsa para rapaces que se publicaría logo no, no 36 eh, o primeiro manual coñecido para o ensino da nosa lingua en, en galego é un método de lectura que publicou José F. Iglesias Vilarelle que se si non me lembro mal era unha mestra aquí de, de Mourante uh -huh. eh, logo en No, no diario La Región, no 1974, o escritor Paco Martín e os ilustres Joan Balboa e Ulises Sarri comenzaron a publicar un suplemento semanal infantil, que era el Xonxere, semanario do, do, Lego, do Neno Galego. E eh, outro feito importante dentro da literatura infantil foi no 1975 que comezou a publicarse a revista infantil a juvenil Bagalume Sí. De qué pero fui ya a llegar o a salir eh, 46 números, Eh, no primeiro editorial que fora no, no mes de carreiro dicíase que pretendían poñer más máis dos nosos educadores un material formativo galego que interesa aos escolares de xeito que, aunque estas se deprenderan o mecanismo de alegría no castelán atoten tamén un aguillón para se esforzar en ler a súa propia linguaxe desapareceu no? tres anos máis tarde por problemas financeiros, non? Eh, máis tarde a Dirección General de Política Lingüística publicou a revista infantil Chorimas, e eu creo que o último intento pois, foi o Gonfinho, no 1999 a revista de, de banda deseñada de Edicions Xerais no? que xa tamén desapareceu, no? así que eh, hai que desexarlle longa vida a, a esta nova revista deseñada de para menos eh, enenas, non? O sea, o nome da revista é eh, que a xente poida... o mellor pode ser baixar tamén por internet algún tipo de, de, de página en a que se poida ver por lo menos como por exemplo hai na retranca que ulti... o último número ten... está dedicado a Bin Laden que está morto xa pode votar má... nas eleccións galegas pois se pois se non di un número de, de retranca eh a verdade é que está facendo un traballo tremendo aí Kiko da Silva, non? Sí, sí. Eh, eso, a nivel tamén de visitas aos os colexios, está sempre está disposto a, pois, a, a colaborar, non? Sempre que o chaman en algún centro escolar, pois el alista, non? Si sí, si. Sí a verdade es é que tamén ten un equipo eh, extraordinario, non? Porque ten textos de, de Manuel Rivas, de Manuel Lorenzo, de Eitor sí, Real, sí. de Miguel Carballo, de... Sí. Me bueno, de... en concreto, este o número un de FIZ tamén ofrece un relato de, de Manuel Lourenzo, que está ilustrado por Víctor Rivas, non? Ajá. Sí. sí Donel Lorenzo es un gran colaborador también en este mm. aspecto. También le elevado varios premios, precisamente, este... ¿Es eh, de eh, eh, por ahí? De, él sí, él de pero ahí estuvo, en, estuvo, estuvo en la radio, hay poco, eh, bueno, hay poco, eh, estuvo con los... Ah, sí, estaba, sí. Me que estaba, estaba ahí Enrique también. Tuve una entrevista o... con él, sí, sí, sí, sí, lo sí, lembro. Sí, nos, nos eh. estuvo, de, de Radio Cornella, sí. sí. Un gran sí, trabajador por la sí, Nosa Cultura, sí. sí, señor, sí. Bueno, Xulio bueno. Quedanos que poucos minutos sin ainda tempo de decirnos algunha cousinha máis Ou senón... Si bueno, non, pois non se queres Se ves que te dá tempo sí. eh, Para rematar tiña aquí un, un poema de, de Lois Pereiro Que suponho ah. que xa tedes falado dele Algo, bastante. algo Pero tenemos que dedicarlle eh, máis tempo sí. Un pouco máis eh, polo miudo E eh, eh, falar con bastante máis detenimento bueno. Porque en realidad non, non nos <risa> Non bueno, tenemos la oportunidade Pois pues eu teño poema que titula O corredor de fondo perde o alento que segundo Xavier Soane pois, testemunha a debilidade do suxeito frente ao destino a diminución da súa capacidade de resistencia frente ao tempo e a morte e a conciencia da radical fragilidade da vida no? e di así A ver, vamos a ver se si ten a mellor música de fondo aquí o noso técnico ponlle tamén para que mm, amenizar un pouquiño a túa declamación que en realidad sempre nos mm, agasallas con unha creación extraordinaria e nunca eche ponemos a música que parece a así, tana. vamos a ver Bueno, pois O poema, dicía, eh, titula Seu corredor de fondo perde o, o alento E eh, pertence ao penúltimo do libro Poesía última de amor e enfermidade non? Uh -huh. Fuxindo dunha vida inzada de renuncias Da súa litúrxia obesa e oleosa Mediocre nos seus comunais fracasos Vaguas de xelo, indignación contida Non deu chegado a tempo de exercer a súa rebelión Ni de llevar a cabo a su evinganza definitiva contra un mundo injusto, homicida e cruel, por la inutilidad da sua propia vida, solitario, enfermo es fatigado, a morte anticipóe e llegó antes. Eh, bueno, pois pues, nada, re, rematamos así e de, deixo ca o próximo sábado, entonces. Bueno, Julio, por pues, si, sí, me agradecémosche que sigas aí con nós, que sempre nos axudas a, a, bueno, a amenizar estes minutiños literarios, eh, lingüísticos e eh, bueno, agora poem, poemísticos, ¿no? A verdade é que sí. de, por aí tobeste de moitísima celebración desse traballo de de lais pareiros, seguro, ¿no? Toi, sí, si, sobre todo en Monforte, pois pues, o o lugar do, do seu nacemento pois eh, ou ali, bueno, eh, tivo Ferrin eh, o presidente da xunta uh -huh. eh, e bueno, e a nivel de centros escolares pois eh, sempre unha data que se recorda ou ben con actos, por exemplo de eh, obras de teatro en Cego sempre, eh, sempre un día pois eh, aparte de que aquí foi festivo claro, o, o martes ¿no? moi ben Pero... Sí. Eh, bueno, pues Xulio sí. Agradecemos xe moitísimo a tú Ata vindeira semana, entón. Vale? Vamos a poñer un bocado de música E eh, seguimos aquí a No 104.6 da FM Para todos vostedes Quedan uns poquinhos minutos, pero os suficiente Para darlles información de dúas outras tres cosas Que ten, nos chegaron aquí a relación E eh, desecharlle que pase un fin de semana Extraordinario Ben, e nos quedan eses minutiños finais do noso programa Esos que lle chaman basura algúns E nos que chamamos importantísimos Posto que queremos que todos vostedes participen con nosco Neste noso programa Ben mediante internet mente, Mediante o correo electrónico Ben como vostedes desisen O noso teléfono sigue sendo mesmo 93 377 8200 Eh, queríamos darlles información con respecto a a, a banda deseñada que antes comentábamos con Xulio sobre o espazo que teñen CANS, Estamos falando de Kans, Kans é eh, o O, a oitava edición dun festival de mm, cortametraxes que se realiza precisamente en Porriño. Hai moitas formas de mirar este festival como que así como que, tantas como un queira miralo cada vez que, que, que se realiza hai quen só quere asistir aos coloquios, quen só vai aos concertos, quen se senta nun prado cunha cervexa e se dedica a asistir a contemplar o desfile dos chimpins. Bueno, a verdade é que este aglogaramur que conseguiu chamar a atención dos medios de comunicación de toda España ten a celebración esta fin de semana en Cannes, Porriño, este traballo tan importante. Pero precisamente Alfonso Pato, que é o que nos informou, considera que existe moito máis que esa imaxe friki que se vendeu negocios, proxeccións inéditas e unha sección oficial moi competitiva converten a Cannes nalgo máis que un festival popular. Posto que Fernando León, Isabel Coixet, que ao final non pode asistir por posto que tivo un pequeno accidente ou sufrí un accidente, Luis Tosar, María Pujalte e tantos outros nomes coñecidos coinciden un festival que ronda os 70.000 euros de organización, por unha asociación cultural dunha localidade que non chega nin xiquera a 500 habitantes, chama a atención. E ese a iso, e sumamos que non hai alfombras vermelhas, nin grandes escenarios, nin flashes, senón un voluntarismo dun pobo que abre as súas portas, nas portas das súas casas, e traslada aos convidados, ás autoridades, nos seus tractores, o que les chaman chimpís, resulta máis particular aínda durante os primeiros anos esta foi a idea que se trasladou do certamen cando viñeron os medios de Madrid vimos que se trasladou esa imaxe friki é o eh, que asegura Alfonso Pato que a alma mater deste certamen non xe incomoda pero prefiere falar da calidade da cantidade dos contidos. é o festival máis diferente de Galicia asume con orgullo o tempo que reivindica outras dimensións Esforzámonos en ter moitas cousas exclusivas que sexan filmes non vistos noutros sitios e aproveitar que ben xente de primeiro nivel para que os de aquí aprendan e que os de fóra coñezan todo o que se fai aquí que se un punto de encontro de Pato ponen riba de todo curtas, curtametraxes estamos dicindo malea que cada vez o programa contén máis seccións paralelas e programas musicais, concertos e seccións de DJs, cans e, e seguirá sendo un encontro de curtametraxes Alfonso Pato Ten moi claro que a nosa dinámica de proxeccións cun patio de butacas feito a base de tablóns e caixas non daría para aguantar longa-metraxes que necesitan doutro tipo de escenarios. Ademais, reivindicamos o espacio da curta-metraxe e da peza curta como formato para dar acubillo á creatividade. Nesta liña de formato de breve duración que se exhibe en cans, considera que o videoclip está a vivir un momento moi bo en Galicia bueno, e así rematamos para o, por hoxe o noso programa queremos que vostedes volvan a comunicarse con nosco a fin de semana agradecemos que estivieran aí escoitándonos e participando con nosco deste programinha en lingua e música galega e a fin semana tentaremos que todos vostedes pasen dúas oreñas agradables con nosco que o pasen moi ben e moitas graciñas Até a fin semana Comença el Top Cornellà, Cada dissabte de 8 a 9 a Radio Cornellà. Una hora amb la música dels grups d’aquí. Top Cornellà. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Radio Cornellà. puede ser genial